Və sonra burada müəllif, deməli, elm kitabında belə bir bölmə gətirib ki, Və bu mən ə'adə lə hədiyətə tələtən liyuf həmə ənhu kimsə bir sözünü, yəni 2-3 səbə, 3 səbə təşkil ki, o başa düşsün deyə Və burada müəllif, deməli, ələ və qovlə zür Fə məzəl bu sözü gətirir ki, yəni bir gün peyğəmbər sallalləyhə buyurur ki, mən sizə yəni böyük günahlar var, yəni böyük günahlardan da böyük günahlara barədə xəbər mi? Və e, sonra peyğəmbər 2 dənəsini deyir və 3-cüsünü deyir ki, zur, ələvə qəvlə zul, ələvə qəvlə zul, ələvə qəvlə zul. Yəni yalan söz, yalan söz, yalan söz. Yəni quraşdırılmış söz və bu sözün də tərkibinə e, müasir alimlər qeyd etdiklərincə bir başı olaraq e, insanları güldürməyədən ötürlət belə nədir? Daxildir. Yəni insanlar görürsən ki, bir var insan olduğu qıssanı danışır. Hətta gülməli olsa da belə. Çünki bu qıssa baş verib. Yəni burada necə deyim, yalançılıq yoxdur. Yəni qəvlə zur, yalan sözü və bundan də şiddətli olan yalan şahadətdir. Yəni insan yalan danışdığı halətdə hər hansı kiminsə e, xeyrinə və ya ziyanına yalan şahid verməsi, o bundan da daha, yəni, yalan şahidə daha də da işlədilər. Yəni qovla yalan sözün tərkibinə istehzala, lağ-lağlar, xüsusən də bu günkü gündə, yəni çox misalmalan düşdüyü bəli olan lətifələr daxildir. Yəni bir var olan qıssanı danışır, heç bir məniyyə yoxdur. Amma olmayan qıssaları danışmaq bu artıq yalan sözdür ki, və bu dəhətəndə e, ona bənzərik insan bir söz deyik insanların xoşu gəlsin deyə, ancaq Allah son qəzəbə nədir? Səbəb olur. Və onun da o cür sezə eləməsi onu e, hətta e, 70 il cəhənnəmin dibinə də yəni, sürükləyə bilər. Ona görə də heç bir halda insan, yəni, bu cür e, anekdotda, uydurma-uydurma şeylər hansı ki insanlar xoş gülsün deyə rivayət eləyə bilməz. Ən azından bilməli ki, o cür yersiz əməllər insanın qəlbində nifə qoyadır. Necək o qədur əməllər birbaşa olan insanı qəlbin nifaq doyadır. Halbuki e, peyğəmbərəm bir gün səhabələri görəndə ki, gülürlər və dedi: "Gə siz mən bildiklərimi bilşəydiz, çox ağlayıb az gülərdiz." Bəli, gülmək şəriətdə var. Hətta peyğəmbərəm bəs aldı güləndə, peyğəmbər salsam yanağı, yəni baxdı bilini deyən peyğəmbər gülmüşəməyə. Ancaq bu, o da həqiqətlərin gülü nəticəsində gülməkdir. Amma boyunca gündə istehzalar, yalanlar, lətifələr, uydurma idima sözlər, nə bilim, e, cürbəcür üslublar var ki, yəni danışıb misalmanları güldümək, halbuki elə zənn edir ki, mən bir qardaşımın qəlbinə sevinç salsam, mənə də o qədər səwab gəlir. Yəni söhbət bundan getmir. Bu sənin dediklərin yalan sözlərdir. Bunlar yalan sözlərdir ki, Allah sənin Quran-Kərim peyğəmbər hədisində buna qadağan edib. Yəni icazə məhz, olan sözlərdir ki, necə ki, Rasulə bir gün qoca adam gəldi ki, ya Rasulullah mən belə formada cənnətdə heç bir xeyr düşməyəcəksən. Deyəndə qoca ola cənnətə girməyəcək. Qadın da bişef olub gedəcək, girməyəcək. Baş mənim nəyinim, hara gedim cənnətə düşməyəcəm. Mən hara deyinim? Nəsəm gülmüşdür, deyir ki, cənnətə amma 30 yaşında girəcək. Yəni, həqiqətdə həqiqətdir. Çünki qoca libasında forması heç kim cənnətdə olmayacaq. Cənnətdə hamısı 300 yaşlarda olacaqlar. Yəni, ona dediyi o həqiqət də bundan ibarət idi. Və yaxud da ki, bir çox hallarda Peyğəməl-Saxamın tovriyələrdən istifadə edilməsi. Ancaq Birbaşa yalanlar, yalan sözlər, xüsusən də e, alimlərin arası, a, a, adından yalan danışmaq, vələx və s. Bunlar, yəni dərəcələr qalxdıqcaq həmən haramın şiddətliyi daha da artırır ki və Allah subantalla biz onlardan qorsun. Və növbəti hədisdə isə, məli, yenə yəni həmən bölmənin hədisidir. Anasuradiyyə rəvayət edir ki, "Ənnehu kan izə <Sessizlik> sallama sallama thalatan və izə takəlləm bi kəlmən a'adahə Burada Bu burda Anasuradiyə olan Peygəmbər hədisini rəvayət edir ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bir salam verəndə bir 3 dəfə salam verərdi salamı müştəvə salam verərdi və digər danışanda da onu 3 səfəyə qədər, yəni təkrarlayardı. Yəni burada e, İbn Hecə rəhməhullah qeyd eləyir ki, burada e, deyir İmam Buxar bu hadisə ilə başa düşüb ki, çünki Peyğəmbərimiz heç vaxt deyir, 3 səfə salam verməzdi. Yalnız eşkimiz eşitmədi halda namazı təkrarlayardı, e, salamı təkrarlayardı ki, eşilsin, eşilsin. Və burada deyir e, İmam Buxar rəhməhullah qapını döymək izni ilə adi salamı deyil, qarışdırıb. Yəni, o elə zənnəyilib ki, yani, qapını döymək salamı ki var, çünki orada məşhur hədisinədir, Ömer olan qısasında. Yəni, qapı nisəfə döylür? Üç dəfə. Yəni, hər də döyləndə qapı döylür. Es-salamu aleykum. Döylüb. Es-salamu aleykum. Əslən bax bu məsələdir. İbn Hecəli deyir ki, yəni e, İmam Buxarı da zəhni, həmən o məsələyə e, zehni o məsələyə gedib və ona görə o bu rivayət, o həmin qıssanı bu riwayatə gətirib. Yəni o başlığı bir qıssaya qoyub və eyni zamanda da bəli, e, bəzlədiyin xeyr İmam Buxarı burada düz gətirib. Şündir peyğəmbərsəm çox vaxtı namaz salam verəndə, salamı eşitməyəndə bir peyğəmbərsəm hətta 3 dəfə də təkrarlayırdı. Yəni, bir ki yanından kimsə gedir, salamu aleykum, Bir də deysən eşilmədi, bir də deysən eşilmədi. Və belə halda bəli insan salamı təklarlayır. Ancaq deyir, hətta deyir, danışanda da üçləvə də danışığını təklarlayardı. Yəni, Peyğambə İsaam danışığında nə sürətdə olub, nə də astagəl olub. Yəni, Peyğambə İsaam sözləri necə sahabilər qeyd etdiyi kimi elə deyirdi ki, yəni, hər söz tələfiz olunduqca o sözü başa düşmək olurdu. Və Ancaq e, bəzi hallarda Peyğəmbə s.ə.v görəndə ki, həmən o sözün e, təşkil alamağın, yəni orada məsləhəti var, mənfəsi var, yəni təsir böyüdür və belə bir halda Peyğəmbə s.ə.v hətta danışqında o sözləri bir neçə də yəni təşkil alayırdı. Sonra müəllif e, yenə də e, Ənəz Saracanın hədisini gətirib, yəni eyni hədisi gətirib və sonuncu hədisdə isə e, yəni bu, e, məlif təşkilalamaq mövzusunda. Sonuncu hədistə, məli, Abla ibn Amr ibn Asa radiyyə olan hədsidir ki, buyuruyor ki, Təxəlləfə Rasulullah s.ə.v. fi səfəri səfərna hu fədraqna və qad arhaqna əssələ salatəl asri və nəhnunə tavadda fəəcəəlnə nəmsəu alə ərzülünə fə bi alə səhdi və lüləqə minənlər marrətəyin əu sələt gün Abla ibn Abla Abdullah ibn Amr ibn As (r.a.) buyurur ki, yəni bir gün dey Peyğəmbərsəm səfərdə olanda, yəni ayrıldıq. Yəni səfər elə gəldik, biz ayrılsa olduq və sonra namazın vaxtı, əsr namazının vaxtı yəndə biz artıq dey Peyğəmbərsəm çatdıq. Və deyir namaz söndə simaz alanda və e, deməli ayağımızın üstünə deyir məs çəkdik. Məs çəkəndə və sonra Peyğəmbərsəm buyurdu ki, uca səslən qışqırdı ki, vay olsun o topuqlara ki onlara Yəni, su dəymir. Yəni, onlar oda düşəcəklər. Və bunu peyəmdəmdir, iki dəfə və de, üç dəfə deyir, yəni təşkilələdir. Burada da sahibə onu bildirir ki, yəni, e, Peyğəmbər s.ə.v qadran elib, bir başı əyağın üstünə, yəni məhz seçməyi. Ancaq o əyaqda ki, xuf varsa və o xuf dəstəmazla və ya da nasiq etsə dəstəmazla bəli, o halda onun üzərini məhz çəkmək olar. Çünki e, xuf və e, zorablara məhz çəkmək artıq 70-dən çox sahabədən, yəni bəziləri onun 90-a qədər sahabədən ravat edirlər və bu da əhl-i sünnədə, əhl-i sünnədən bidət əhl-i xüsusən arasında olan mühim fərqdir. Ki, hətta İmam Əhməd ibn Ənbəl buyurur ki, hətta deyir görə, fiki qaydalara görə deyir yumaq dəstəmazdan e, məhsdən üstündür. Ancaq deyir, o yerdə ki e, məssi inkar edən bidətçilər varsa, həmən yerdə məss çəkmək özü dəstəmaz almaqdan nədir? Yumaqdan üstündür. Niyə görə sünnəni izhar etməməkdən ötürü? E, belə bir halda Həqiqətən də insan düz ayda halda əgər yumağı üstündirsə və ə, məhsin hökmünü inkar edən bidətçilərin yanında isə məs məs çəkmək daha üstündür və eyni zamanda da burada da yəni peyğəmbər əsasən müəllifin gətirdiyi şahid yeri odur ki, yəni burada peyğəmbər həmin sözünü 2-3 dəfə yəni təkrarladı. Və Allah sonra bizə işdə faydanlıqlar da eləsin. Amin. düzün Allah bilir və sallallahu mühammedin və alə mühammed hlasla nökta tərəfindən təqdim olundu.